Ez ere ginen ni mundu kultur alea Ongi etorriak entzule, gure gaurko kultur jatala biatuko du gorain gaur atzoko egunari begira jarriko gara Atzo, hirulegiko irratiak bere jogoitamabost urteen karietara, kantaldi eder bat antolatu baitzuen eta arrakasta eberra ere bildu zuen. Joanden urteko, iparraldeko, elduen kantu txapelketako saristatuak entzunaldi izan ziren eskenatokian eta guk setasunak bilduko ditugu gaur kaitalien indaburu lankideak protagonistekin nintzatzeko aukera izan baitu. Baungetorri guzik. Arrakastatxua, izan da, atzo arratsaldean irulegiko irratiak bere ogoitama bosturten karietara antolatu zuen kantaldia. Aro, ederra izanik ere, hainitzien derru bildu da donapaleuko zinemagelara atzoko egunarekin. Baioan den urteko, iparraldeko elduen kantu txapelketako sariztatuak izan ziren, talde bikote edo bakarlari eskena toki gainean eta berriz ere emantzaile aukera kantuan aritzeko. Bakotsak kantu txapelketako kantuaz gain beste bikantzatuak eman Eta etzen epaimailik, baina publikoak aldiz geienik maite izan zuen bakarlari edo taldearentzat bozkatu garri izan zuen. Bahartara, irugarren, atera da, siberoko joane bedasagar eta piarres dukazu bikotea, bigarren, beskoitzeko luma taldea eta lehen aldiz, polin eta julietz bikotea. Bakaititzalin indaburu hirulegiko irratiko lankide gizan zinen eta zurekin bigarren eta lehen saria. eskuratu duten alde kantu batentzungo dugu eta horiekin ere bestalde mintzatu zara. Miren Ierabide, Luma Taldekoa, uh, joan den urtean hel kantu txapelketan parte hartu inuten, lapordi hor uh, deskatuz, eta irabazi eta gaurkoan hemen emandozue uh, hiru kantu emanditutzie, xorkuntza kere, uh, ordean urtean aritzen ziste, lehenik Miren Berba, Miren Ierabide presentatu taldea? Bai, beraz, euh, bon, Luma Taldea bezkoetzen xortu da, elburubatekin kantu xorkuntza, uh, pop-rock uh, estilo batean. Hala badugu, uh, Gachin, uh, David uh, Joana Higoyen, uh, eta bon badugu baterian arno gasan azkainda, basuan David zalagoiti urkoikoa, joan egoilepianan basusikoa, etai beraz uh, gitaahan eta uh, joandarekin biak arigirara hauttzen. Hori da ordian oszkuntzak nola egiten diuttie, taldea usu helgargetaratzen da, Uh, Aste guziz, uh, kaxik, uh, alabezko hitzen, uh, diretsiak. Horean, zoin <laughs> dira sohkuntzaren uh, gaiak? Natura, eh? gaukko munduko kaskak. Gizartea innak, Bai, bai, bai, bai. Horean, Hork, uh, oh, Kantu Txapelketan, irabaztea, bon publikoaren ezagutza bat bada, uh, uros uh, izan ziste joan den ortean. Bai, bai, bai biziki, biziki, sok presa handi bat izan da, eta sustengo handi bat da, guretzat. Segitzen duzia hil du horretik presa eski da bultzada bat eman dauzia joan den urtean? Bai, bai, bultza handi bat, uh, kantu hainitz soktugu ditugu eta uh, esperotugu orain uh, konzertu batzuk egitea horrein presgira gira. Horrein uh, batetako konzertu bat uh, prez dugu horrein uh, kantu horiekin. Eta... Hala, nahi. Ala, pop rock zu uh, gitarra elektrikoan ere ari zira. Aspalditik, diotzen duzu gitara, miren? Ez, aspalditik... Uh, normalki, piano diotzailea nahiz, eh? <laughs> Eta... Luma izan da... Uh, parada bat... Uh, gitarra elektrikoa ikasteko. Zainta biziki maite dut... Uh, Uh, gitarra elektrikoa, beraz, uh, ala. Hor dean hor, oren batetako uh, konzertua uh, prest duziela, zuen artian, kantu ekin, txorkuntzekin bereziki, uh, eta uh, taldean hultxa ezagutzen ziste horai. Eta hor, amikuzera gitea, izan da zientzatere hor uh, momentu polit bat? Ah, bai, maite dugu, bai, maite dugu zabaltzea. Kompritu dutanez, hori ebexekatzen ditutzie? konzertuak uh, hori, ez da errexa komunikazio uh, lan ere bada egiteko, ez da neure zientaldean musikaz bizi alabai? Ez, ez ez, neure. Behagian, jendek eh, entzuten bali maziozte olako esen atukietan, berdin dehiak zaiten alko ditutzi, eta uh, ba, duziep pentsu dut ere web bat eta olako gauzak, data bat berdin, Mirena? Uh, data bat, ago gilaran amabian, azkain pestetan. Bizkuntza odiena en zuleratu Urbilzen alko da bestenak bolsi Facebook edo lako tresnak? Bai, Facebook gune bat badugu. Bai, bai. Luma deitzen da? Luma taldea. Bizkuntza mirean eskar eta bideoen? Mireaskax. Pagoen Ezpial. Zeru asian Bakian Bakuen pues y si Oialalde da bat ezin daiza Eta Juliette, ala, denetan enzuten uh, siustego, edabideetan, telebistan, parixetiketortzen ziste, kantu txapelketan joan den ortean agertuzien esten eta xarriztetua izan txien eta berriz ere, publikoa, uh, tientzat, boskatudu, semen gaurko, uh, dioko ahurizen berriz aurkestea, uh, kantu txapelketako kantua, beztebi kantu ekin, ordean, bon, serigiten auzie, wai, ez auzie burrondia hori no? Erten demezala... <laughs> Ez dugun, hartu nahi, baina egia uh, erraiteko, fen, sohk pertsa bat da, eh, uh, sohk pertsa bat da, uh, egun uh, publikoaren xaria unkaitia. <laughs> Erraiten dut burua hundian, nik, untsa ez hautzen baitzi uste, eta elgerrekin atopatu behira behin baino hogei agotan. Baina, zer uh, erretan zinuen beraz, uh, uh, Julieta? Ez hartzen, zinez, harrakashta uh, uh, horretaz, uh, ez dakit nola ikan, baina, Mm Hukantatzen -hmm. dugu, hortzen euh, et gira eta berriz joa iten, plazera Eta zinez trukak eta bat da euh, publikoarekin. Eta ala, plazera hartzen dugu eta bikaina da, baina ez gira hoartzen hortaz, ala. Be posten da, ez teko jendea, eh? Euh, Nola, segituko duzi zenbideak, baditutze konzertuak, Eskuin eta Esker galdeginak ziste gero eta gero, odan baduzie euh, lan proiektu bat edo horako zerbait? Nainggin nuke uh, disko batz aeratu, beraz uh, lanean arigirara uh, bon, bertsuak ekinan ditugu, baan ere sorkuntza batzu, eta bon, arigirara lantzean hori dena, baan la naginitz badugu eta gauza berriak dira guretzat sorkuntza egtzea. Bon, ikusiko dugu. Eta egia ejan uh, biziki ongi uh, inguratuak direla eta hortakot ere uh, pentsatztzen dut uh, la na egin behar dela, ere haientzat, uh, Hala. Hau deana, diska bat egiten bali maduzue, pentsatu duzie bon bakutsiak gitara jautzen du? Eta simpleki, uh, biko teha, bi uh, gitarekin pentsatzen duzie? Bai, gero be ba, hemen ditugu beste gauza batzu, baina nori esokpaksa bat da guretzat geranik eta gero ekosiko dugu zer uh, ateratuko den diskoan bai. Eta noizko pentsatzen duzie ateratzea? Gute baten burian, txai hileiten burian? Uh, abendurako edo bai. Hala, urtarrilako, bi milata emezortziko urtarrileko behar ba. Hordian, emaiten dizutze euskal kantuak, baina ere, beste hizkuntzetan hori ere nola, sendimenduak dute gaina hartzen, kampoko kantu bat badelaik, edo melodianitzetan nola gertatzen da, zientako? Bai, bai, hori da, gure gustuko kantuak hartzen ditugu, zinez. Uh, Beraz ingresez, espaniolez, franxesez ere, Tekstuak ongi kompritu nahi dugu ere, inglesez eta bai franxezez ere, eta ora otatzen ditugu kantuak. Eta uste dut ere ateak edekitzen dituela, beste izkutzetan kantatzia eta posten gira eta hori da garrantzitsuaena. Eran behar da gazte-gazte iztela, ez dutzie berroita hamar urte ere biak metatuik bai, berroita hamar badutzie? Ha, ah, si. ah, doi doi pachantoik. <laughs> <laughs> bon, baduz ebide louse bat. Eta bon, horretzen euh, zistez, jen si lehen kantaldiaz, bikote euh, gicha? Bai, alors, euh, kanbon, bai, examun euh, e martiko genaren lehen partzean kantatogin oen bikantu, zezetuz, sarbaetura. Eta bon, gure tza diadanik, euh, gauza handi bat zen. <laughs> Bakarrik, bikantu genituen kantatzeko hortakotz, bizireler bai. Ala. Eta bukaina zen bai, sinaz uh, elizan, kan boko elizan zen eta, eta gauza beresie bat zen bai. Eta kantuak horret zapen bisikiederaak, chororazten ditu hor dian, siento paketeli esker? Bai, bai, bai. Ebe bide luze eta eder bat zuei kantu gintzen mile eskeru. Mile eskeru egin ez, esker suri Katyalin. Horain <laughs> arokestuko dizuegu Oialpushka bat. Kampin denda batez da exe Ies bidea ez da bide Guk bagin unbizi modua Sorosela jagana dua Ora ingusti Txikirike zumen da txiker bat kindduen duza Oina zeandien sokura Inyoiz bizzitza izan litke Oi alpuxketa. Baten pari ala burregi sobera eme Uratu idos ulatu Aku Bera txua bizitza, era untsi joste haneka itza. Inorenak lurreta itza, boruka heidagi zalege, Eš videa, ez da videa Uial puštabat Duzue atzo irulegiko irratia kantolaturiko kantaldian entzundakoaren lagin bat, Dunapaliko Zinema Gelan izan dako bakantaldia rakastatxua eta hortan utziko dugu gaurkoan gure saioa. Banera aldetik besterik ezen zule, izan zanungia joa. Seekers go su de cultura alea